Kasztun fegyverek ropogásának az ütemére masírozott. Csurgott a hátán a veríték, de nem csupán a perzselő nap melege miatt. Kasztun azon tűnődött, hogyan fog kimászni ebből a slamasztikából. Ha egy percre kilóghatott volna a sorból, akkor a puskát eldobva és levetve a zubbonyt ismét civilé válhatott volna. Erre azonban nem látott esélyt. A géppisztolyal felfegyverzett katonák árgus tekintettel őrizték a dezertőröket. A tiszt pedig egy zsip hátán előre-hátra ingázott a menetoszlop mentén. A Kasztum mellett menetelő férfi az angol felé fordult és kérdezett tőle valamit a sziget lakó különös keverék nyelvén. Kasztum megjátszotta a süketet, megrázta a fejét és a fülére ütögetett, majd sajnálkozó képet vágott. Remélte, hogy a másik nem jött rá, hogy csak megjátsza magát, és főként abban reménykedett, hogy a veríték nem most a arcáról a cipőkrémet. Nem is olyan messziről, sokkal közelebbről, mint Gaston várta, géppisztolyok kelepelése és puskák dörgése hallatszott. Févül egészen közel nyomult Szent Pérkül külterületéhez, és nem sporolt a lőszerrel. Gaston felszisszent, amint egy gránát tőlük száz méterre becsapódott, levegőbe röpítve egy kunyhót. A menetoszlop lelassult. Az őrmester ordított, a tiszt szitkozódott, mire az oszlop újra felgyorsult. Nem sokkal később befordultak egy mellékutcába, ahol megállították őket. Gaston érdeklődve szemlélte a járda mentén egymás mögött parkoló katonai teherautókat. A legtöbbjük üres volt. Néhány katona azzal foglalatoskodott, hogy leszívta a benzint egyes teherautók tankjairól, és más járművek tartájába töltötte az így összegyűjtött üzemanyagot. A tiszt kiállt eléjük, és ismét egy rövid beszédet tartott. Aztán kérdezett valamit, mire a dezertőrök közül néhányan a levegőbe emelték puskáikat. Kasztun is ugyanezt tette. A tiszt pattogó hangú parancsára ezek a férfiak átmentek az utca másik oldalára. Kasztun követte példájukat. A tiszt nyilván azokat akarta kiszűrni, akik nem dobták el a puskáikat. A gyér sor mentén egy őrmester jött végig. Minden embernek feltette egy kérdést, majd muníciót adott egy ládából, amit két katona cipelt utána. Amikor ő került sorra, és az altiszt feltette a kérdést, Kostan egyszerűen kinyitotta a ávázatot, és megmutatta, hogy a puskája tárja üres. Az őrmester a kezébe nyomott két tölténytárat, és tovább lépkedett. Kostan a teherautók felé pillantott. Puskákat osztogattak róluk a fegyvertelen dezertőröknek, de nem volt belőlük annyi, hogy mindenkinek jusson. Kasztun tűnődve megemelgette a tárat a tenyerében, és közben az előtte elhúzó teherautót figyelte, melynek tankját a többi rovására töltötték meg. Szörrier fogytán volt üzemanyagnak, fegyvernek és lőszernek, vagy ami még valószínűbb volt belőle bőségesen csak a rossz helyen a rossz időben. Szörje bot csinálta hadvezetésének köszönhetően most komoly veszélyben volt. Kaszton az egyik tárat a puskájába kattintotta, a másikat pedig zsebre vágta. Gyűlölte a fegyvereket, de jobbnak látta csőre töltve tartani a puskát. Körülnézett. Az esély arra, hogy megszökjön, egyelőre egyenlő volt a nullával. De ki tudhatja, hogyan alakul a hadi szerencse. Újabb parancsok lettek kiadva, és az emberek ismét rappolni kezdtek tovább a mellékutca vonalában. A fegyver ropogás irányából Kastan úgy ítélte, hogy a tűzvonallal párhuzamosan haladnak. Szent Pierre legszegényebb negyedébe értek laposravert marmonkannákból és hullámos bádoglemezekből épített kunyhók közé. Civileket nem lehetett látni, vagy a nyomorúságos viskók mélyéjén rejtőztek, vagy elmenekültek már. A menetoszlop újból irányt változtatott, most már a csata zaj felé tartottak. Egy nyitott térségen bukkantak elő, egy földnyelve, mely kopáran benyúlt a házak közé. Itt megállították és felsorakoztatták őket. Kauston sejtette, ez lesz az a hely, ahol szembe kell nézniük ők, embereivel. A többiek ásni kezdtek, a bajonetjeiket használva, és köztön is fürgén neki esett a földnek a szuronnyal. A terület, amit meg kellett védeniük értékes földdarab volt. A szegény negyed lakói ide hajítottak ki mindent, ami már nem kellett nekik sem. Köztön óvatlanul beledövködte a bajonetjét a földbe, ahonnan válaszként hány ingerkeltő bűz csapott elő. Kauston kihúzta a kutyateteméből a pengét, odébb ment és újra ásni kezdett. Ezúttal több sikerrel. Bár higiénikusnak alig ha lehetett volna mondani, a szemét dobnak mégis megvolt az az előnye, hogy gyorsan ment benne az ásás. Miután beásta magát, Kauston fölmérte a terepet, abban a reményben, hogy valamerre csak talál egy menekülési utat. Közvetlen mögötte az őrmester állt, zord és rendíthetetlen arcad, puskáját nyilván nem véletlenül éppen őrá irányítva. Az őrmesteren túl, a vizsgó kárnyékában szétszóródva a kapitány emberei álltak, készen arra, hogy géppisztolyaikkal lekaszaboljanak bárkit, aki menekülni akarna. Maga a kapitány egy kunyhó mögül figyelte őket, készen arra, hogy amennyiben a vonalat az ellenség áttörni, bepattanjon a járó váró jibbe, és elhagyja a forró övezetet. Ebbe az irányba öngyilkosság lett volna menekülni. Közben a frontvonal felé fordult. A nyílt terület két oldalt egészen addig húzódott, ameddig a szem ellátott. A szemközti épületek Saint Pierre tehetősebb polgárainak a házai pedig, melyeket ez a senki földje választott el a szegény negyettől, mint egy fél kilométerre voltak tőle. Oda át gránátok és aknalövedékek robbantak félelmetes gyakorisággal, a kézi fegyverek ropogása pedig állandó volt. Egy rosszul irányított lövedék a gödörtől alig 50 méterre csapódott a földbe, Törmelék darabokkal szórva meg a gombót zsugorodott kaasztont. Ha valóban olyan közel volt a front, akkor a kormánycsapatok vesztésre álltak. Különben miért terelték volna ide ezeket a rosszul felfegyverzett ezzetőrőket? A pozíció azonban nem is volt olyan rosszul megválasztva. Ha félvől áttöri a kormányerők vonalát, akkor embereivel át kell jönnie ezen a 400 méter széles nyílt területen. Aztán Kasztannak eszébe jutott a két tölténytár, amit a kezébe nyomtak. Talán mégse lesz olyan nehéz dolga félvölnek. Az egész azon múlt képesek lesznek-e szervezetten visszavonulni Surrier katonái, vagy sem. Hosszú ideig semmi sem történt, és Kasztan kezdett elámosodni a füllet melegbe. Eszébe jutott, mit mondott egyszer neki egy katona. A háború egy olyan időszak, amelyben az unalom hosszú szakaszait időnként a félelem rövid pillanatai váltják fel. Most végre alkalmam nyílik személyes tapasztalatot is szerezni, gondolta keserűen. Időnként hátra lesett, a menekülés esélyei azonban nem növekedtek. Az őrmester csak akkor vette le róla a szemét, ha látszövén át végigpásztázta a mezőbejáratát, és a hátvét figyelme sem lankadt. Egyszer, abban a reményben, hogy elnyerheti az őrmester jó indulatát, Kauszton megkínálta őrzőjét egy szál cigarettával. Az őrmester elvette a cigarettát. Megnézte, zavartan elmosolyodott, aztán rágyújtott. Kaszton Vista mosolygott rá, majd jó katonához illően arccal a front felé fordult, hogy ezzel is egy újabb bónuszpontot szerezzen magának. Nem sokkal később a házakon túlítsat a zaja a tetőpontjára hágott, és kaszton megpillantotta az első mozgó katonákat. A háta mögött hallotta a kapitány parancsokat osztogatni, majd az őrmester üvöltött valamit, de Carlston ügyesen vetett rájuk, mert közben a veszettő rohanó katonák elég közel kerültek ahhoz, hogy meg tudja állapítani. A kormányerők kék egyenruháját viselik. Féből áttörte a frontvonalat. A szomszéd gödörben kuksoló katona kidugta puskája csövét és felhúzta a kakast. Fémes kattogások zaja vonult végig a soron, csak Káztan puskája maradt úgy, ahogy volt. Úgy gazdája figyelmét az előtte zajló események kötötték le. A legközelebbi kék ruhás figura már a mező közepén járt. Talán 200 méterre lehetett, amikor hirtelen az ég felé emelte mind a két kezét, aztán tehetetlenül előre bukott, rángatódzott néhányat, végül mozdulatlan maradt. A mező most már tele volt fejvesztve menekülő emberekkel. Az okosabbak, vagy talán tapasztaltabbak cikcakban futottak, állandó irányváltoztatással nehezítve meg a rájuk célzó dolgát. A többség azonban félelmében homlok rohant, csak azzal törődve, hogy minél messzebb kerüljön az ellenség golyóitól, melyek menthetetlenül utolérték áldozataikat. Valakinek Kaszton is szemet szúrhatott, mert egyszer csak golyók kezdtek fütyülni a feje körül, és a döglött kutya eltalált lába, mintha ezzel akart volna tiltakozni a folyamatos zaklatás ellen, jó nagyot rugott. Kaszton visszahúzódott az üregébe, ahogyan a teknős is visszabújik a páncéljába, ha veszélyt észlel. De az újságírói kíváncsiság nem hagyta sokáig lent maradni. Kaston óvatosan kidugta a fejét, hogy meglesse, hogyan alakul odafent a helyzet. Már nem csak puskagójók, hanem ágyú és aknavető lövedékek is záporoztak. Füsttel, porral és halottakkal töltve meg a mezőt. A legközelebb menekülő már elég közel volt. Kaston láthatta a levegőt görcsösen kapkodó száját, rémült tekintetét, hallhatta bakancsai dobbanását a száraz talajon. A férfi tíz méterre lehetett tőle, amikor elesett, és ahogy körbeperdő teste hoztengelje körül, tarkójából egy félelmetesen tátongó vörös lyuk ásított az angol felé. A mögötte cikcakban egy gazella sebességével rohanókatuna katona átugrott Kaston feje fölött, és a viskók fedezékébe vetette magát. Azután jöttek a többiek, egyik a másik után. Hamuszülke szürke arccal özönlöttek át a második védővonalon. A gödörökbe rejtőzködő dezertőrök is idegesen fészkelődni kezdtek. Az őrmester ordított valamit, majd egy közeli lövés hallatszott, és a beásott emberek visszahúzódtak kodóikba. Ha el akarunk menekülni, megölnek minket, gondolta Kauszton, és akkor is megölnek minket, ha nem menekülünk el. Akkor még maradok, inkább később, mint most. A menekülők áradata csak egy bőfél órával később apadt el, és nem sokkal később hátulról lövések dördültek. A túlélőket megpróbálták összeterelni a kapitány emberei. Cawston a mezőre irányította figyelmét, arra számítva, hogy megpillantja félvöl seregét. De egyelőre semmi sem történt, csak a tüzérségi lövedékek becsapódási vonalak közeledett vészesen. Az égből lezúduló acéleső olyan sűrű volt, hogy Cawston rémületében lekuporodott a gödör aljára, és kaparni kezdte a földet maga előtt. Akkor úgy tűnt, mintha egy örökké valóságig tartott volna a tüzérségi támadás. De később visszagondolva erre, Kaszton úgy ítélte, ez az idő nem lehetett több egy negyed óránál. Az alagútba, amit kivált magának, csak a feje és a válla fért be. Azokban a borzalmas percekben azonban úgy érezte, ennek soha se lesz vége. Jézus Isten, imádkozott, csak élve kiussak ebből a pokolból. A tüzéségi támadás épp olyan gyorsan véget ért, ahogy elkezdődött. Kaston perceken át sokkoltan kuporgott, aztán óvatosan kidugta a fejét. Arra számított, hogy félvöl feléjük rohanó gyalogságát fogja megpillantani. De ahogy egy pillanatra szétlebbent a füstlepel, csak testeket látott. Lassan, a csendből sejtve mit fog látni, hátrafordította a fejét. A közeli báduk eltűntek. A talaj bombatölcsérektől volt himlőhelyes. A kapitány zsipjének a hátsó kerekeit elvitte egy robbanás, az ülések pedig még mindig lángoltak. Magának a kapitánynak nyoma sem volt. Kaszton gödréhez közel egy férfi torzó hevert. Nem volt feje, se karja, se lába. Kasztom megborzongva arra gondolt, hogy talán éppen az őrmester az. Fájdalmasan kinyújtóztatta mindkét lábát, és miközben megpróbálta helyreállítani bennük a vérkeringést, arra gondolt, hogy ennél jobb alkalmat a menekülésre nem is kívánhatna. A szomszédos lyukból előbukkant egy arc, szürkén a portól és a félelemtől. Viselője évetek tekintettel felnyomta magát, és imbolyogva a belváros irányába indult. A következő pillanatban az őrmester fejje jelent meg ugyanezen gödör felett. Az altiszt utána kiáltott, majd mivel a katona nem állt meg, célzásra emelte a puskáját és lőtt. Az imbolyó alak hangtalanul összerogyött. Kasztom visszasűjjett az udujába. Csodálnia kellett az őrmester. Kemény profi katona volt, aki még ebben a reménytelen helyzetben is képtelen volt feladni a harcot. Csak éppen átkozott tud terhes volt a jelenléte ebben a pillanatban. Nem sokkal később ismét kidugta a fejét, és megszámolta a többi gödörből előkandikáló fejeket. Meglepte, milyen sokan túlélték a bombázást. Olvasott róla, hogy egy jól beásott katona iszonyatos erejű tüzénségi támadásokat képes túlélni. Ez volt az oka annak, hogy az első világháború olyan hosszúra nyúlt, de személyesen tapasztalni az egészen más volt. A mező felől úgy tűnt egyelőre nem várható támadás. Még a kézi fegyverek is elhallgattak. Közben az őrmester előmászott a gödörből, és bátran végigjárta a vonalat, hogy ellenőrizze az embereit. Még mindig nem lehetett lövés hangját hallani. Kauston megvakarta az állát, stünődve az őrmestert figyelte. A kézi fegyverek akkor szólaltak meg, amikor már kezdte azt hinni, nem kell tartaniuk a gyalogsági rohamtól. De nem csak a támadás voltak, hanem annak iránya is meglepte. A félelmetesen fütyülő golyók, melyek közül néhány az őrmestert az egyik gödörbe vetette, hátulról baloldalról érkeztek. Bekerítették őket. Most, hogy az őrmester meghalt, már senki sem tarthatta vissza a dezertőröket attól, hogy kereket oljanak. Legfejebb félvül emberei. A katonák kiugrátak a gödrökből, és eszeveszett kiabálás közepette a támadással ellenkező irányba kezdtek szaladni. Kastan bölcsen meghúzta magát. Egyrészt érezte, hogy nem lesz ilyen könnyű elmenekülni, másrészt már elege volt Sörűír katonáinak a társaságából. Úgyhogy maradt a lyukba, és úgy tett, mintha halott lenne. A fegyver ropogás nem sokára elhallgatott. Kaszton azonban még legalább egy negyed óráig mozdulatlanul lapított, csak ezután mert kilesni. Amit látott, az egy hosszú, a gazdagok házai közül előbukkanó ember sor volt. Kezdetét vette a terep megtisztítása. Kasztón sietve kimászott a gödörből, és a kunyhok felé kezdett kúszni. Várva, hogy mikor túrják fel, körülötte a földet a golyók. Fedezék azonban bőven akadt most, hogy a bombák felhányták a talajt, és Kasztónnak sikerült úgy átkúsznia a egyik bombatölcsértől a másikig, hogy közben végig takarva volt. Miután elérte az éppen maradt kunyhókat, fejét felemelve visszanézett. Févol emberei már a mező közepén jártak, és Kasztron sejtette, hogy bármire lőni fognak, ami él és mozog. Biztonságosabb helyet kellett találnia. Elindult jobbra, egyik kunyhótól a másikig lopakodva, és közben igyekezett hátrafelé is távolodni. Közben az ubont is letépte magáról, és az arcát dörzsölgette. Fehérbőre látta, nem fognak azonnal tüzet nyitni rá biztatta magát. A kormánycsapatoknak se híre se hamva nem volt. Úgy tűnt Févelt már senki sem fogja megállítani. Egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve benyitott egy kunyhó ajtaján. Semmi értelme nem volt menekülnie, végül is nem akart a kormánycsapatok karjaiba szaladni. A megoldás tehát az volt, hogy elrejtőzik és vár. Aztán, ha Fével katonái előzöllötték a negyedet, előmerészkedik. Az ajtó nem volt eltorlaszolva. Gaston kitárta a nyikorgó bádogalkotmányt és belépett. A kunyhó elhagyatott volt. Két helyiségből állt, nem tartott sokáig ellenőrizni, van-e bent valaki. Gaston talált egy rozsdás álványra helyezett mosdótálat. A tál fölé egy légypiszokkal teli, pattogzó tükör volt takasztva. Egyik oldalán éling színekkel festett madonna képpel, a másik oldalon pedig Surrier hivatalos portréjával. Buston gyorsan letépte a falról a vezető idealizált arcképét, és az ágy alá hajította, nehogy félreértse a dolgot valaki harányit. Ezután poshat vizet öntött a tába, és nyitva tartva mindkét fülét, neki fogott lemosni az arcát. Öt perccel később kétségbeesetten állapította meg, hogy még mindig világos arcbőrű néger. A cipőkrém vízálló volt, az Istennek sem akart lejönni. Sok tősgyökeres San Fernandezi a nála világosabb bőrű volt, és nem egy arcán kaszton európai vonásokat is felfedezett. Elkeseredése tetőpontján eszébe jutott, hogy csak az arcát és a kezét kenték be Júlival. Kigombolta az ingét, és elégedetten végignézett a pocakján. Két nappal ezelőtt még zavarba jött bőre tejfehér színétől. Most azonban életében először örült neki, hogy nem adott neki sötétebb bőrszínt a teremtő. Levette az inget, aztán belebújta a ruhás szekrénybe és várt. Ami végül előcsalta a szekrényből, az egy közelgő motorjának zaja volt. Mivel úgy gondolta, hogy valaki autót tud vezetni, az van annyira civilizált, hogy ne lője le kérdezés nélkül, kimerészkedett az előső szobába és kinézett az ablakon. A ház előtt elhaladó round rovert egy fehér vezette. Hey, – Hé, maga! – kiáltott Kaston és az ajtóhoz ról. – Maga, az autóval! Arretez! A Land rover vezető férfi hátra fordult, majd egy pillanattal később az autó megállt. Cawston odarohant. Ki az ördög maga? Miért te végig csodálkozva a férfi? Hála Istennek! riekte kaszton. Maga beszél angolul, maga angol. A nevem kaszton, és tudósító vagyok. A férfi hitetlenül megcsóválta a fejét. Mivel jött ide? Őrhajóval? Alig fél napja, hogy kitört a háború. Maga egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy hadi tudósító. Sokkal inkább hasonlít egy bohócra, aki a poron helyett az oroszlánket redzve Pedig az vagyok, biztosította Kastan. A férfi elvette a szomszédos ülésetett géppisztolyát. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha megmutatom magát félvölnek. Szálljom be! Pontosan ő az az ember, akit látnom kell mondta Kastan, és beszállt a férfi mellé. – Maga a barátja? – mondhatjuk is, felelte a férfi. – A nevem Menning. – Itt túl meleg van, – nyafogott Mrs. Vermington. Julie egyetértett vele, de ezt nem hangoztatta. Mrs. Vermington volt az utolsó személy, akivel bármivel is kedvelett volna egyetérteni. Előrehajolt, elhúzta a verejtéktől hátához tapad blúzt, majd a szélvédőn át kinézett. Pontosan azt látta, amit már egy fél órája folyamatosan. Egy apró ócska, lakberendezési hommikkal vészesen megpakolt kézi szekeret, melyet egy öregember és egy kisfiú tolt. Előbbi makacsul az út közepén haladt, és az Istennek se lett volna hajlandó odébb húzódni, hogy elhajtassana. Ravtson dühösen visszaváltott egyesbe. Ha még sokáig ilyen sebességgel haladunk ebben a melegben, fel fog forni a hűtővíz. Nem állhatunk meg, Mondta riadtan Julie. Megállni még nehezebb lenne, mint előzni. Nyugtatta meg Rafs Mikor nézett hátra autójára? Julie hátra csavarodott az ülésben, és kinézett a szelíd lejtőn felfelé kaptató autó hátsó ablakán. Mögöttük, amilyen messze csak ellátott, menekültek sorra húzódott. Látott már ehhez hasonló képet újságok címlapjain, de sohasem hitte volna, hogy maga is részese lesz egy ilyen menetnek. Egy egész város útra kelt, az emberek menekültek a háború gyilkos karmai közül. Menteni próbálták családjuk életét és azt a csekély vagyont, ami a kezükbe, hátukra és a szekerek, kézikocsik sokféleségére ráfért. Akadt itt babakocsi, amiben nem gyermeket szállítottak, hanem fali órát, ruhát és dísztágyakat. Kézzel tót vagy szamár által húzott szekér, ütött kopott özönvíz előtti személyautók, teherautók, ezer éves busz, és a gazdagabbak jobb állapotban lévő luxusautói. Elsősorban azonban emberek voltak. Férfiak és nők, öregek és fiatalok, egészségesek és betegek. Ezek az emberek nem nevetgéltek és nem beszélgettek, csak ballaktak szótlanul az úton, mint a pásztor által hajtott tehenek, szürke arccal, lehajtott fejjel. Érzelemnek legfejebb akkor lehetett jelét látni rajtuk, ha egy pillanatra hátrafordultak, hogy végignézzenek a végtelenül kígyózó soron. Rapshorn megnyomta a kürtöt, megzavarva Júlit a szemlélődésben. – Az a fafejű vénember nem akar lehúzódni, – morogta mérgesen. – Ha egy kicsit odébb menne, megelőzhetnénk. – Az út oldalt lejtős, – szólalt meg Eumenidész. – Az öreg fél, hogy leesik. – Igen, – bolintott Rapshorn. Jól megpakolták azt a szekeret. Kör nem beborulhatna a szakadékba. – Mennyit kell még mennünk? – kérdezte Julie. – Még vagy három kilométert. Rathorn a fejével előreintett. – Látja utazt a kanyart, ahol az út megkerüli a dombot? Át kell jutnunk a másik oldalra. – Időben ez mennyit jelent? Rathorn a fékre taposott, hogy elkerülje az ütközést az öregember szekerével. – Ezzel a tempóval? Legalább két órát. Az autó rángatózva haladt előre, akár egy makacs összvér. A gyalogos menekültek egyik a másik után hagyták maguk mögött őket. Rapshorn azt fontolgatta, hogy félreáll az autóval, és a társaság lábon folytatja tovább az utat, de amilyen hamar eszébe jutott ez az ötlet, olyan gyorsan el is vetette. A csomagtartóba pakolt étel és ital készletnek a takaróknak csak egy részét tudták volna magukkal vinni, és kár lett volna a többit hátrahagyni. Legalább van valami haszna is ennek a háborúnak, jegyezte meg. Az emberek elmenekülnek Szentpierből. De nem mindenki, mutatott rá Juli. És mi lesz a két hadsereggel? Átkozottóban szerencsés egy fickó ez a félval, csóválta meg a fejét Raphshorn. Elfoglalja a várost, hogy azután az utolsó szálig megsemmisítse a csapatait az orkám. Olvastam már egy-két történeti könyvet, de ilyen esetet még nem pipáltam. – Szőriőr hadseregét is meg fogja semmisíteni? – juttatta eszébe Júli. Igen, igen – bólogatott merengve Ravstholm. – A kérdés inkább az, ki lesz az, aki kézbe fogja venni a dolgokat, ha túl leszünk a viharon? Mereven az utat bámulta. – Kedvelem, vájetted, mindazonáltal őszintén remélem, hogy téved a hurikánt illetően. Örülnék neki, a félvölnek lenne némi esélye. Én is remélem, hogy téved, mondta komoran Julie. Szegényként, ott ragadt a városba. Rapszhon a lány fáradt arcára pillantott, aztán beharapta az alsó ajkát és mély hallgatásba süllyett. Az idő ugyanolyan lassan válszorgott, mint az autó. Egyszer csak szegényes öltözetű, de jókötésű fiatal legények csoportja tűnt fel mellettük. Egyikük egész maroknyi bankjegyet számolgatott, egy másik pedig csillogó arany nyaklátszott, forgatott hüvelykúja körül. Nem bánnám, ha azt nem vette volna el a pisztolyát eu idész, szólalt meg a konzu. Jó, jöhetne még. Ezek a fiúk fosztogatnak. Most pénzt és égszereket zsákmányoltak, de nem sokára éhesek lesznek, és az ételt nem a most megszerzett pénzükön fogják vásárolni. eu vállat van. Túl késő. Elvitte a pisztolyt, mert nem találtam. Végül, ha lassan is, de megkerülték a dombot. Még néhány száz méter, jelentette ki Rapszhon, és lehúzódhatunk az útról. Már csak egy olyan helyet kell találnunk, ahol biztonságosan megtehetjük. A legjobb lenne egy leágazás. Tovább döcögtek, még mindig egyesben, míg Eumenidész előre nem mutatott. Ott forduljunk. Ravcon kinyújtotta a nyakát. Igen, az jó lesz, vajon merre visz? Próbáljuk ki, javasolta Julie. Ott legalább nem lesz senki, aki lassítaná a haladást. Ravcon ráfordult a mellékútra, majd átváltott kettesbe. Egy bő fél kilométeren átdöcögtek, még egy felszíni kőbányához nem értek. A fenébe csapott a kormányra Ravcon. Zsákutcába jutottunk. Julie fészkelődni kezdett. Legalább kiszállhatunk, és kinyújtóztathatjuk a lábunkat, mielőtt visszaindulnak. Enni sem ártana, amíg még van rá mód, tette hozzá. A kenyér állott volt, a vaj kisje olvat, már-már avas. A víz poshat, és az étvágyuk se volt igazi ebben a melegben. De azért magukba kényszerítettek néhány falatot, mi alatt egy kunyhó árnyékában ülve megbeszélték, mit évők legyenek a továbbiakban. Nem értem, miért nem maradhatunk itt. Tárta szét a karját Mrs. Farmington, mint egy átülelve a kőbányát. Nekem tetszik ez a hely. Tetszik vagy nem tetszik, fordult Ferrier Raphshorn. Nem maradhatunk itt. Innét még mindig látni a tenger. Tőlünk délre. Váját szerint a hurikán épp abból az irányból fog jönni. Mrs. Farmington türelmetlenül legyintett. Szerintem az a fiatal ember egy vészmadár. Nem hiszem, hogy forgószínre számíthatunk. Szemrövételeztem a támaszpont környékét, amikor még látni lehetett az útról, és láttam, hogy a hajók a kikötőben horgonyoznak. Ha Brooks parancsok nem tart forgószéltől, akkor nekünk miért kellene? – Ne kockáztassunk! – mondta csendesen Júli. A konzúra nézett. – Vissza kell mennünk a főútra. – Nem hiszem! – rázta meg a fejét. – Ha akarnánk, se tudnánk. A leágazás, amíg kijöttünk ide, erős szöget zárt be a főúttal. Nem lennék képesek befordulni a forgalomban. Senki nem állna meg, hogy beengedjen minket. A kopára meredő domboldalra emelte a tekintetét. Át kell jutnunk a másik oldalára. Mrs. Farmington felháborodottan horkantott egyet. Hát én azt nem vagyok hajlandó felmászni oda. Itt maradok és punktum. Rapszhorn elnevette magát. Nem kell megmászni a sziklákat, meg fogjuk kerülni őket. Ha egy kicsit visszamegyünk, az úton sokkal barátságosabb lesz. Fintorogva rákta a dohos ízű kenyeret. Váját azt mondta, hogy menjünk egy vonulat északi oldalára. Most akkor ezt fogjuk tenni. Itt hagyjuk az autót? kérdezte Eumen Idész. Kénytelenek vagyunk, elrejtjük ide a kunyhó mögé, és amit csak lehet, elhozunk belőle. Ha lesz egy kis szerencsénk, senki sem fog hozzá nyúlni. Befejezték a kényszerű étkezést, és összepakoltak. Az elszontsolódott Mrs. Farmington láttán Julie erőt vett magán, és tettetett vidámsággal kijelentette. – Nos, legalább nem kell mosogatni. Mrs. farmington azonban nem lehetett ilyen könnyen felvidítani. Az idős hölgy csak ült az árnyékban és sóhajtozott. – Nem baj, – gondolta kajánul Julie. – Ez a kis sétes segíteni fog a túlsúly problémáidon. Rapsz az autóval. Eumenidész segítségével kirakta a holmikat a csomagtartóból, aztán visszavitte az autót a bádok mögé. Én nép, mondta elégedettem, már amennyire elégedett lehetett ilyen körülmények között. Itt nem fogják megtalálni, azok a rossz kinézetű fickók. Tekintete a domboldalra siklott. Nincs is olyan messze a dombtető, nem lehet magasabb hatvan méternél. Lementek az Eumenidész őrizte csomagokhoz. – Szerintem nonszensz, de ha azt akarják, hát menjünk! – adta meg magát Mrs. Felmington. Maga meg mit áldogál üres kézzel? – lépett Eumen idéz elé. – fogja meg ezeket a csomagokat! Julie haragos tekintettel a másik nő felé fordult. – Magának is vinnie kell valamit, Mrs. Vermington. Ó, de hát én nem cipelhetek. A szívem, tudja? – vetett aggodalmas pillantásokat a domboldal felé Mrs. Vermington. Julie úgy vélte, Mrs. Farmington szíve olyan egészséges, mint a makt, és épp olyan kemény. – A pokrócok nem nehezek, vigyen azokból néhányat. Néhány darabot Mrs. Farmington kezébe nyomott, mire az elejtette a retiküljét. Mindketten lehajoltak érte, de Julie volt a leggyorsabb. – Mi van ebben? – kérdezte megemelve a retikül. – Mitől ilyen nehéz? Mrs. Farmington a földre hajította a pokrócot, és kitépte Julie kezéből a táskát. Az égszereim, édesem! Csak nem gondolta, hogy éppen ezeket nem hozom magammal. Julia takarokra mutatott. – Azok életben tarthatják magát, az égszerei azonban nem. Szúrósan a nő szemébe nézett. – Azt javaslom, próbáljon meg többet segíteni, és ha lehet, kevesebbet parancsolgatni. Már eddig is épp eleget akadékoskodott, és csak kolonc a nyakunkon. Rendben van bólogatott szaporán Mrs. Farmington, aki, mintha egy kicsit megszeppent volna Julie fejezésétől. Ne legyen ennyire férfias, drágám! Nem is csoda, hogy még nem talált magának férjet. Julie erre a füle mellett a megjegyzést, és ahelyett, hogy visszavágott volna, felemelt egy ásványvizes palackokkal teli kartondobozt. Néhány nappal ezelőtt még másképpen reagált volna. Talán visszamond ennek a nőnek, aztán elvonul valahová pityeregni. De nem így most. Lehet, hogy a férfiak tényleg az ultranői es szeretik, de ez az ő bajuk. Ha egy férfinak piócára van szüksége, ha a természetes intelligencia semmit nem jelent számára, akkor az nem méltó arra, hogy feleségül menjen hozzá. Inkább lenne egyedülálló, mint hogy olyan nevetséges, túltáplált, üresfejű némberré váljunk, mint ez a Vermington nő. Azután összeszorult a szíve, mert eszébe jutott, hogy talán már sohasem fogja látni wyatt -t -t. Hosszú időbe telt, mire a készleteket felhordták a domb tetejére. Rapszombor nem hiányzott a segítőszándék, a cipeléshez szükséges erő és állóképesség azonban annál inkább. A kora miatt. Mrs. Wellington tökéletesen alkalmatlan volt mindenféle munkára. Miután a pokrocokkal elsétált a dombra, leült és figyelte, hogyan dolgoznak a többiek. Julie elég jó kondíciónak körvendett. a hőséghöz azonban nem volt hozzászokva, és az erős napsütéstől megfájdult a feje. Hasonló volt a helyzet eumenidésszel is, aki önként és panasz nélkül tette a dolgát, mindössze egy-egy Mrs. Farmington felé lövelt helytelenítő pillantást engedve meg magának, valahányszor lerakta terhét a domb tetején. Miután végre valahára mindent felhortak, leültek szusszadni egyet. A tengerfelőli oldalon az utat lehetett látni, melyen még mindig a menekültek vége láthatatlan sora kanyargott. Magát a várost eltakarta egy domb. A lövések zaja azonban odahallatszott, és a növekvő fekete füstvelleget is látni lehetett. A másik oldalon a terep egy banánfákkal sűrűn beültetett völgybe lejtett. Másfél-két kilométerrel távolabb egy hosszú, alacsony épület húzódott. Körös körül apró kudyókkal. Rapszhon elégedettel legeltette tekintetét a banánfákon. Legalább nem fogunk napszúrást kapni. A föld is meg van művelve, ami meg fogja könnyíteni az ásást. És ha egy banánültetvény rádől az emberre, az nem fáj. Mindig is szerettem a banánt, jegyezte meg Mrs. Warmington. Én nem ennék abból, ami azokról a fákról csünk. Éretlenek, azt okozhatnak. Razzon összeráncolta a homlokát. Nem vagyok szakértő, mint vajet, de egy-két dolgot azért tudok a hurikáról. Ha dél felől jön, akkor a szél először kelet felől fog fújni, tehát abból az irányból kell védve legyünk. Később a szél nyugatira fog fordulni, ami megnehezíti a dolgunkat. Felkelt és megmarkolta egy lapát nyelét. Még jó, hogy betettem a csomagtartóba. Sejtettem, hogy szükségünk lesz rá. Indulhatunk? Holmiainkat szerintem hagyjuk itt addig, amíg nem tudjuk, hová kell vinni őket. Leereszkedtek az elhagyottnak látszó völgybe. – Nem árt a távol tartjuk magunkat attól az épülettől, mondta Raphshorn. A kényszer munkára ítéltek, barakja. – Valószínűleg tartom, hogy Sir Rier gondoskodott a foglyok elzárásáról, de azért nem árt óvatosnak lenni. Körüljárt néhány fát, majd rosszalóan megcsóválta a fejét. Nagyon el vannak anyagolva, Ezeket a fákat sürgősen meg kell meccseni, különben Panama-fertőzést kapnak. Sajnos ugyanez a helyzet az egész szigeten. Amióta a szörnyőr átvette a hatalmat, minden romlásnak indult. A földbe döfte az ásóját. Most pedig ásni fogunk. Mi? kérdezte Aumannidész. Egy személyes fedezéket, mint a katonáknál szokás. Négyen vagyunk, és a készleteinket is biztonságba kell helyeznünk. Tehát öt fogunk ásni. Felváltva használták az ásót. Rafton, Eumenidész és Julie, Mi alatt Mrs. Vermington az árnyékba ülve sápítozott. Nem volt nehéz dolguk, mert a föld, mint a Raphthorn megjósolta, puha volt, a forróság miatt azonban dölt róluk a veríték. A munka vége felé Julie tartott egy perc pihenőt, és miközben ivott, végignézett az öt sírgödrön. Először megássuk őket, aztán megdöglünk bennük. Jutott eszébe a műszaki alakulat a Seybiz jelszava. A meleg ellenére megborzongott. Mire végeztek az ásással, és lehorták a dombtetőről a holmiaikat, már alkonyodott. A meleg azonban nem akart enyhülni. Ravsthorn levágott néhány hatalmas levelet az egyik közeli pálmáról, és a lyukak fölé terítette őket. Egy polgárháborúk elős közepét nem árt az álcázás. – Mellesleg a növénynek is jót tesz egy kis nyesegetés. Julie felemelte a fejét. – A háborúról szólva nem szólnak hangosabban az ágyuk, mintha ha közelebb lennének? Rathorn feszültem fülelt. – Valóban – összevonta a szemöldökét. – Azon tűnődöm – megrázta a fejét. – Mint tűnődik. – Egy pillanatra azt hittem erre közeledik a front, de mégse. Ha félből el akarja foglalni Szentpiert, akkor a város és képszeret között kell megtámadni a szőriőr erőit, az pedig nyugatra van. De az ágyuk akkor is közelebbről szólnak, álhatatoskodott Júli. A szél velünk gonosz tréfát, mondta bizonytalanul Raphshorn. Nem sikerült megnyugtatni a többieket, szél csend volt. A napjukta után nem sokkal lefeküdtek, kivéve júli akinek őrködnie kellett. Egy darabig még beszélgettek, aztán csend lett. Julie ült a sötétben, és hallgatta az ágyuk szavát. Avatatlan füle számára úgy hangzott, mintha a lövegek egész közel lettek volna, a völgy bejáratának a közelébe. De Julie azzal bátorította magát, amit Raffs mondott neki. amiért miért a völgyben szélcsend van, azért még odakint fújhat a szél. Saint Pierre irányában vörös izzás vetült az égboltra. A város lángokban áll. Zsuli átkutatta a zsebeit, és talált egy összegyűrődött cigarettát. Rágyújtott, mohon leszívta a füstöt. Nehéz nap át mögöttük, nem csak fáradtsággal, hanem feszültséggel is teli, és a cigaretta megnyugtatta. Háttal egy banánfának, vagy cserjének, nem tudta minek is nevezze pontosan, támaszkodott, és vajetre gondolt. Talán már halott, tűnődött, vagy egy cella mélyeg gubaszt, és tehetetlenül várja, hogy a szél, amit egyedül ő ismer igazán, megölje. Mit meg nem adott volna érte, ha most együtt lehettek volna? Szeretett volna mellette lenni, bármi is történjék. És Carston, mi történhetett Carstonnak? Ha csak visszatért a szállodába, meg kellett találnia a cédulát, amit a lépcső alatti kamra ajtajára tűztek, és akkor most tudja, hogy biztonságban vannak. Ahhoz azonban nem áll elég információ a rendelkezésére, hogy meg is találja őket. Julie aggódva gondolt az újságíróra, de még jobban aggódott Vajettér. Épp felkelt a hód, amikor a megbeszéltek szelint felébresztette eumannides Minden rendben, suttogta. Semmi sem történt. Az ágyuk nagyon közel, állapította meg ögörő. Sokkal közel, mint korábban. Biztos benne? A férfi bólintott, de nem mondott semmit. Így Julie bemászott a vackába, és elhelyezkedett. – Olyan, mint egy sírgödör? – futott át a fején, miközben kinyújtózkodott a földre terített pokrócon. Aztán ismét eszébe jutott vajett De mielőtt még maga elé képzelhette volna a barátja arcát, elnyomta a mély, álomtalan állap. Arra ébredt, hogy valaki megérinti az arcát, majd befogja a száját. – Csss! – suttogta egy hang. Maradjon csendben! Valami baj van, eumenidész? Suttogta riadtak. Nem tudom, felelte ugyanolyan halkan a görög. Sok ember van itt, hallgassa! Julie lélegzett visszafolytva fülelt, és hallott is egy meghatározhatatlan hangot, ami, mintha sehonnan sem jött volna. Ugyanakkor mindenhol jelen volt. A szék mozgatja a fák leveleit, mormolta. Nem a szél, jelentette ki határozottan Eumenidész. Julie folytatta a fülelést, és most már határozottabban hallott egy távolinak ható hangot. – Nem tudom, hogy igaza van-e, mondta a görögnek, de azt hiszem fel kellene ébresztenünk a többieket. Eumenidész elment, hogy felébresztsa a konzult, míg Julie ugyanezt tette Mrs. Ferningtonnal, aki meglepetten felsikított. – Az Istenért maradjon csendbe tapasztotta a szájára a tenyerét júli látva, hogy Mrs. Farmington újabb sikóit készül kiérezteni. – Bajba kerülhetük, maradjon a helyén, és legyen indulásra kész, és mindenek felett hallgasson. Oda ment a halk hangon tanácskozó Ravstonhoz és Eumenidészhez. – Valami történt, suttogta a konzul. – Az ágyuk elhallgattak. Eumenidész, maga menjen fel a domt és nézze meg, mi a helyzet az út környékén. – Addig én megpróbálom felderíteni a völgyet. – Felegyenesedett. – Vigyázni fog Mrs. Verningtorra Julie. – Csendben fogom tartani, még ha le is kell ütnöm ennek érdekében. – ígérte Julie. A két férfit elnyelte a fák közébe szorult sötétség. A barakok irányába lopakodó Raphson hamarosan egy szervíz találta magát. A hold által ezüstös fénybe vont kopár sáv láttán megtorpant. Szerencséére, mert csak ezután hallotta meg a közelben beszélgető férfiak hangját. Mozdulatlanul várta, hogy néhány főből álló csapat elhaladjon előtte. A férfiak katonák voltak. Néhány elkapott szófoszlányból Ravshorn megtudta, hogy vereséget szenvedtek, és ez egyáltalán nincs ínyükre. Amint a katonák eltűntek előle, Ravshorn gyorsan az ültetvény másik felére ment. Az út szélén szó szerint belebotlott egy sebesültbe. A férfi hangosan felkiáltott fájdalmában, mire Raphshorn elinat attól tartva, hogy a hang oda csalhat másokat. Kóvájgott egy ideig az ültetvényen, növekvő rémülettel véve tudomásul, hogy bármerre megy, mindenhol emberek vannak. Szent Pierre irányából szivárogtak a banánfák sorai közt, zajosan és látszólag felügyelet nélkül. Aztán egyszer csak felvillant valami a sötétbe, s kisvártatva egy tábor tűzt lobogó életre. Rafs visszahúzódott a árnyékba és az ellenkező irányba indult, de ott is rakó férfiakra bukkant. Körös körül a tüzek úgy keltek életre, mint a gáz rózsáján a lángnyelvek, és ahogy Rafs óvatosan megközelítette az egyiket, tucatnyi mohonsült banánt faló katonát pillantott meg. Nem lehetett kétségbe afelől, a felől, hogy Szurier legyőzött seregének a közepén van, és amikor a szervizút felől meghallotta a teherautók dübörgését, a pattogó vezényszavakat már azt is tudta, hogy ez a sereg a reggeli csatára készül összegyűjteni maradék erejét. Miután maguk mögött hagyták a tetemekkel teli Place de la Liberation Noir-t, Dawson határozotta jobban érezte magát. A lábának semmi baja nem volt, így vájettet nem hátráltatta a haladásban. A várost ugyan még nem lőtték, az éjszak felől hallatszó csatazaj azonban felerősödött, és Wyatt az imperiába akart jutni, mielőtt még a harcok helye áttevődik a városra. Biztos akart lenni benne, hogy Juli nem maradtott. Ahogy a tér és a kormányépületek felől a szálloda felé haladtak, egyre több embert láttak az utcákon. A menekülők eleinte egyesével, kettesével haladtak, aztán sorokban, és mire Wyatt és az amerikai az imperiál közelébe ért, már alig lehetett mozogni a tömegben. A bűnöző elemek nem haboztak kihasználni a helyzetet. A szálloda környékén található luxusüzletek kirakatai be voltak törve, az árukészletek java eltűnt. Néhány a járdán heverő holtest igazolta, hogy a rendőrség szigorú ellenlépéseket tett Szent Pierre közbiztonsága, azonban ettől még korán sem volt jó. Az égszerűzlet előtt két halott rendőr feküdt vérbefagyva. Váját átverekedte magát az üvöltő, pánik hangulatba lévő emberek között, felrohant a szálloda lépcsőjén, és átnyomult a forgóajton. Julie! kiáltotta. Kasztöm! Nem kapott választ. Átvágott az előtéren, aggódó pillantást vetve a falnál előtt katona testére. még egyszer kiáltott, majd Davsonhoz fordult. Felmegyek az emeletre, maga addig nézzen szét ide lent. Dawson bement a bárba, üvegcserepeket morzsolva porrá a cipője talpával, és szétnézett. Valakik nagy murit csaptak itt, gondolta. A bárpulton talált egy félig tele üvegviszkit, a szájához emelte egyik bekötözött kezével, aztán eltulta magától. Jól esett volna egy kis ital, de most nem volt erre idő. Visszatette az üveget a pulta, és hátat fordított neki. A győzelem jó leső érzése öntötte el egész lényét. Nem sokkal ezelőtt még mohon kiürítette volna az üveget, de amióta túlélte a rosszú felügyelővel való találkozást, sokkal erősebbnek érezte magát. Ahogy legyőzte rosszót, konokul tartva a száját, úgy győzte le most énje a legrosszabb felét, és ez a szabadságérzésével töltötte el, mert végre az lehetett, aki valójában volt. Big Jim Dawson meghalt, és az ifjú Jimmy Dawson újjászületett kicsi öregebb volt persze, de ugyanolyan új és csillogó és tiszta, mint az évekkel ezelőtti fiatalember. Az egyetlen új tulajdonság a bölcsesség volt, és talán a mély nézett mindazért, amit a siker érdekében tett. Átkutatta a földszintet, ahol semmi említésre méltót nem talált, aztán visszatért az előtérbe. Vaját már ott volt. Semmi érdekes, közölte a meteorológussal. Elmentek, mondta vaját, Miközben vi a sárga alszal a halott katona véres melkasa körül dongó legyeket nézte. Úgy gondolja, a katonák vitték el őket? Nem tudom, felelte komoran Vajet. Sajnálom, hogy ez történt, rázta meg a fejét Dawson. Sajnálom, hogy ez történt miattam. Vajet leült a lépcsőre. Nem tudhatjuk, hogyan történt, nem hiszem, hogy maga a felelős ezért. Dawsonnak felcsillant a tekintete. Tudja mit? Lehet, hogy sokkal jobban éreznénk magunkat minketten, ha ennénk valamit. Mikor láttuk utoljára ételt? Előre nyújtotta mindkét kezét. Szívesen hoznék valamit, de kétlem, hogy ezekkel ki tudnék bontani egy konzervet. Mit csináltak magával? Davson vállat vont, és a háta mögé rejtette a kezét. Megvertek, eljátszadoztak velem egy kicsit. Semmi olyat nem tettek, amit ne lehetne túlélni. Igaza van, kelt fel vajat. Ennünk kell. Megyek, megnézem, van-e valami ennivaló. Tíz perccel később hideg vagdalt húslakmároztak konzervdobozból. Dawson rájött, hogy a bal kezével egészen tűrhetően tudja tartani a kanalat, így a jobb karja hajlatába szorítva a konzervet képes volt egyedül lenni. A dolog azért fájdalmas volt. Az ujjaiba minden egyes mozdulatnál bénító fájdalom nyilat. de még mindig jobb volt így, mintha Wyattnek kellett volna etetnie őt, akár egy kisbabát. Ezt nem tudta volna elviselni. Mi lesz ez után? kérdezte két falat között. Nem tudom, válaszolt vontatott hangon Wyatt. Bár Bárcsak hagytak volna valami üzenetet? Lehet, hogy hagytak is. A szobáikba semmit sem találtam. Dawson töprengeni kezdett. Lehet, hogy nem is tartózkodtak a szobájukban, hanem lementek a pincébe. Bombázás idején a pincében a legbiztonságosabb. De itt nincs pince. Akkor a lépcső alatt. Egyszer egy ismerősöm, aki London bombázása idején... Felpattant a nátszékból, és kirohant a halba. – Hey! – kiáltotta fél perc múltán. – Ide van szegezve egy üzenet az ajtóra. Vajett az asztalra csapta a konzervdobozát, és kiruhant Davzon után. Útközben letépte a Cetlit az ajtóról. Kaszton eltűnt, mondta Davszonnak. A többiek azonban elmenekültek Rapszhorn autójával. Keletre mentek, ahogy mondtam nekik. Sóhajtott egy hatalmasat. Hála Istennek! Ennek örülök, mosolygott boldogan Dalfson. Mi tévők legyünk? Menjünk utánuk? Maga igen, mondta komolyan bajett. Mindjárt elmagyarázom, merre kell mennie. Dabson meglepetten felkapta a fejét. Nekem? Maga nem jön? A fegyverek zajából ítélve félvöl áttört. Beszélnem kell vele. Magának elment az esze. Le fogják lőni ebben az űrzavarban. Inkább jöjjön velem keletre. Maradok, válaszolta a határozottan vájat. Valakinek fel kell hívni a félvöl figyelmét a hurikánra. Miből gondolja, hogy félvel hallgatni fog magára? kérdezte Dawson. Miből gondolja, hogy egyáltalán eléje fogják engedni? Nagy mészárlás lesz itt, ha félből bejön a városba. Semmi esélye. Nem hiszem, hogy félből is olyan pszichopata, mint Szörnyör. Értelmes embernek kell lennie, ha eddig életben tudott maradni. Szerintem hallgatni fog rám. Dawson reménytelenül felnyögött. Magához hasonló őfejű, makacs, megszállott embert nem sokat láttam vajet. De ha maradni akar, ha meg akarja próbálni, hát tegye. Minden esetre én magával maradok. Látni akarom a nagy fellépést. Vajat értetlenül bámulta. Nem kell ezt tennie mondta meg illetődbe. Tudom, hogy nem, nevetett Dalszom. De maradok. Lehet, hogy Kastonnak volt igaza, és jó kis könyv kerekedhet még ebből. Vayetre kacsintott. Magából remek főhős lenne. Engem csak hagyjon ki az írásaiból, títakozott Vayet. Rendben, rendben, egyezett bele Dawson. De akkor ígérje meg, hogy életben marad. Egy halott hős ugyanis aligha foghatna perbe. Egy halott író pedig nem írhat könyvet. Jobb lenne, ha kimaradna ebből. Maradok, jelentette ki határozottan Dawson. Úgy érezte, tartozik vajat ennyivel. Ahogy akarja, mondta Vajett, s az ajtó felé indul. Várjon egy percet, szólt utána Davszon. Azért nem kellene mindjárt lelövetnünk magunkat. Előbb gondoljuk át a helyzetet. Miből gondolja, hogy félhol áttört? Nem sokkal ezelőtt még lőtték a várost. Most ez megszűnt. Ez igaz, csak hogy az ágyuk nem hallgattak el. Hallgassa figyelmesen, mondta Vajett. Azok az ágyuk, amiket ha kelet és nyugat felől szólnak. Középpen csend van. Dabson oldalra billentette a fejét. Igaza van. Gondolja, hogy Fével áttört középpen? Talán. Dabson leült. Akkor nem kell egyebet tenni, mint várni, hogy Fével idejöjjön. Legyen nyugodt, Wyatt. Wyatt kinézett a kivert ablakon. Lehet, hogy igaza van. Az utca kiürült, egyetlen lelket sem látni. Mert az embereknek van eszük vigyorgott diadalittasan Dawson. Senki nem akar egy hadsereg útjába kerülni, még a fejvolé is az. Lehet, hogy az az ember tényleg értelmes, a fegyverek azonban értelmes emberek kezében is könnyen elsülnek. Bölcsebb lesz itt várnunk. Vajet idegesen felalá kezdett sétálni az előtérben. Dawson egy darabig szó tanul, figyelte, aztán megkérdezte. – Van egy cigarettája. A zsaruk elvették az enyémet. – Az enyémet is. Wyatt abba hagyta a masírozást. A bárban lennie kell. Bement a bárba, és nem sokkal később egy csomag cigarettával tért vissza. Dawson szájába dugott egy szállat, tűzet adott. Dawson szívott egy nagy slukkot. Mikorra várja a forgószelet, Wyatt? Holnapra, esetleg holnap utára. Nem tudom pontosan, el vagyok zárva az információtól. Akkor semmi jók az aggodalomra, vaját, barátom. Fével úton van, a maga barátnője pedig biztonságos helyre menekül. A kérdés inkább az, mit vár el févöltól. A fickó épp háborúzik. Rá fog érni az időjárásra foglalkozni? Ki lesz, ha nem akarja elveszíteni a várost, amit remélhetőleg el fog foglalni. Remélem, hogy így lesz, mondta tűnődve Dawson. Különben sose jutunk ki innen élve. Ügyetlen mozdulattal kivette a szájából a cigarettát, és az asztal szélének ütögette a végét. Felnyugodt a fájdalomtól. Jobb lenne, ha fecsegés helyett megnéznénk a kezét, javasolta Vayett. Semmi baj vele. Nem akarja, hogy befertőződjön. Nézzük csak meg. Mondom, hogy semmi baj a kezemmel, tiltakozott Dávszó. Vayett az amerikai nyúzott arcára nézett. Látni akarom a kezét. Jelentette ki ellentmondás nem tűrően. Lehet, hogy otthon semmi baj nincs vele, itt azonban ebben a melegben könnyen elfertőződhet. Neki látott letekerni az egyik kötést, és amint szeme elé árult a megkínzott kéz látványa, felszisztent a döbbenettől. Te jóságos ég, mit tettek magával? Dawson keze P.P. -pé volt verve. Ahogy Wyatt finoman lehúzta róla a kötszert, borzadva tapasztalta, hogy két odaragat köröm is lejött a gészpójával együtt. Maga a kéz egyetlen kékre, lilára cipó volt. Dawson hátraengedte magát a nátszékbe. Lefogtak, és egy gomi tömlővel verni kezdték a kezemet. Csontom valószínűleg nem tört, de egyha már nem fogok írógépet püfölni, az biztos. Wyatt egyszer beszorította az ujját egy ajtó is annak kerete közé. Étköznapi dolog volt, mégis ezt tartotta élete legfájdalmasabb esetének. A körmevérre alafutásos lett, az orvos megmentette, nem kellett eltávolítani. Wyatt azóta úgy vigyázott az ujjaira, mint a szeme fényére. Most, hogy Dobson szétvert ujjait nézte, múló rosszul létfogta el. El tudta képzelni, mennyire fájhatnak a szétzúzott idegvégződések. Már nem bánom, hogy megöltem rosszul, dörmögte komolyan. Dawson fájdalmasan elvigyorodott. Én egy percig se bántam. Vájad zavarban volt. Dawson egyáltalán nem úgy viselkedett, ahogy várta tőle. Ez az ember már nem az volt, aki megpróbálta ellopni az autót, hogy a többieket sorsukra hagyva mentse az életét. Valami történt vele, benne. Szüksége lesz egy kis borogatásra, mondta hirtelen, és egy kis penicilin sem ártana. Van egy gyógyszertár az utca túloldalán. Megnézem, hagytak-e benne valamit nekünk is? Legyen óvatos, most nem ez az utca a világ legbiztonságosabb korzója. Óvatos leszek, ígérte váját, is az ajtóhoz lépett. Kilesett, majd mivel semmilyen mozgást sem látott, kiment a forgóajtón és átrohant az utca másik oldalára. A gyógyszertár felvoldulva, de sikerült összeszednie némi kötszert, fertőtlenítőt és kodeint. Antibiotikumot nem talált. Rövid keresgélés után vissza akart indulni a szállodába, de mielőtt kilépett volna az utcára, termetten állapította meg, hogy az már nem kihalt. Négy férfi közeledett feléje, egyik kapuhajtól a másikig szaladva. Mindenégyen fel voltak fegyverezve, de egyikük sem viselte Sir Rear katonáinak az egyenruháját. Fével előcsatárait megvetették a lábokat a városban. Vajet kinyitotta az ajtót és lassan kilépett az utcára, Magasan feje fölé tartva mindkét kezét. Különös módon nem vették észre azonnal. Már az utca közepénél járt, amikor megállásra késztették. Wyatt hátrafordult, szembe a feléje rohanó, gyanakú tekintetű katonával. Itt nincsenek kormánykatonák, mondta a benszülöttnek. Hol van félvöm? A férfi fenyegetően megrázta a puskáját. Mi az? Csak kötszer, válaszolta vajet. A barátom megsebesült, bent van a szállodában. Hol van Féval? Érezte, hogy valaki hátulról a veséjébe nyom egy puskacsövet, de nem fordult meg. Az előtte álló férfi a fegyverével az imperiál bejárata felé intett. A szállodába? Parancsolta. Vajat vállatvont, majd a kis csoport kíséretébe felment a szálloda lépcsőjén. Az egyik katona előre nyomult a forgóajton, lövésre kész fegyverrel. Mire Vajat bekiáltott az épületbe? Maradjon, ahol van Davson. látogatóink érkeztek. Az egyik katona Vajet gyomorszájába nyomta a puskája csövét. Prengál! mondta fenyegetően. Csak figyelmeztettem a barátomat, hogy ne tanúsítson ellenállást, magyarázta Vajet. Bementek a szállodába, ahol a nátszékben ülő Davson rezzenetlen tekintettel fixírozta a vele szemben álló katona puskájának a csőtorkolatát. Hoztam egy kis kötszert és kodaint. Lépett Dawson mellé Wyatt. Ez talán elviselhetőbbé fogja tenni a fájdalmait. Fével emberei szétszélettek, és a profik módszerességével átkutatták az épületet. Miután semmit nem találtak, összegyűltek az előtérben a vezetőjük köré, aki Wyattre nézett, majd a halott katonára mutatott. Kiölte meg? A Dawson kezelésével elfoglalt Wyatt felegyenesedett. Nem tudom, felelte, majd folytatta a kötözést. A csapat vezetője odament hozzájuk, és Dawson kezére pillantott. Kitette ezt? Szörnyű rendőrsége, világosította felvaját. A férfi felmordult. Akkor maguk se szeretik Szörnyűrt? Jó. Találkoznom kell Févölle. Fontos híreim vannak a számára. Mik azok a fontos hírek, Blank? Csak Févölnek mondhatom el. Dawson megrezzent. Mi folyik itt? – Megpróbálom rávenni ezt az embert, hogy vigye el minket félvölhöz. Neki nem mondhatom el, hogy hurikánra számítunk. Lehet, hogy nem hiszi el, és akkor soha se látom félvölt. Nagy a száj, blank, mondta a benszülött. – Ajánlom, hogy fontosak legyenek azok a hírek, különben félvől kitépi a máját. Szünetet tartott, aztán Zord mosójal hozzátette. – És az enyémet is.